Грах Блакитної імперії Роман в новелах Автор – Леонід Данільчик Розділ 11 Колонія Локація – за східним кордоном Батьківщини Предкавказя Південно-Гірська область Спільно-народної Євразійської Федерації Час – часткова окупація Боротьба на теренах агресора Барак наповнило шаркання кроків. Відлуння шпорталося між порожніми нарами і розсипалося в ногах кримінальних авторитетів. У дальньому кутку показова байдуже чекали делегацію так званих «сук». Русявий, веснянкуватий зек різким щіглем збив попіл із сигарети з фільтром. Фільтровані цигарки – вершина розкоші. Недопалок миттєво зник у швидких пальцях. Скоса глянув на ватажка. Отримав погодження та ліниво розхлябано підвівся. Проплескав в кишені візитерів. Вдовільнившись обшуком, жестом запросив сісти. Під криві, недоброзичливі погляди почалася розмова. Коротка, конструктивна, кремезний, сивий, авторитетний урка – Потер масивну щелепу і зло сплюнув у бік. Зона червона. Правлять суки. Поставити б їх на ножі? Так хазяїн трамбує, згноїть. Була б тут чорна зона. Носила б ваша масть свої кишки в кишенях. Колонії та зони, де верховодили суки, називалися червоними. Де правили кримінальні авторитети, короновані злодії в законі. Чорними, примітка автора. Ми за точки остро точимо, відповів сивий ватажок та чітко означені обмеження щодо свавілля та традиції злодійського закону на цьому терені. Валентин усміхнувся стримано, непровокаційно. Гастрія наших не будуть. Його погляд прослідкував за повзучими рухами долонь урок додав із скривленим ротом. В пердільниці зябка, опасно сильно простудіться. Пердільник, карцер, кримінальний жаргон, примітка автора. Рука авторитета відірвалась від підборіддя, ляснула по коліну і обірвала наміри поплічників пустити вхід леза, що практично означало досягнення консенсусу у перемовах. Делегати підвелися і, не прощаючись, пішли геть. Ненависні погляди гріли спину Валентина. Не міг втримати щирого усміху, спостерігши, як склювались його соратники, пригнічені такими проводами. Назовні замислов засунув руки в кишені ватянки і несподівано намацав м'який цилиндрик недопалка. Зупинився. Та зло, без жодного приводу, визвірився на посібників, які розгублено посторонилися. Хмикнув, вибрав собі сонячну місцину, розстелив фуфайку і розслаблено сівся на неї. Роззирнувся. З роздертого сигаретного фільтра випав скручений обривок папірця. Розгорнув малява криво нашкрябаними літерами інформувала про таке. «Стрімайся, твої пси тебе сучат!» Малява, повідомлення, записка, лист, тощо. Кримінальний жаргон, примітка автора. Остерігайся, твої спільники на тебе доносять. Кримінальний жаргон, примітка автора. «А я твою мамку не в курсі!» Весело подумав Валентин і поклав записку на язик. «Але дякую тобі!» «Мій турботливий, русявий Янголе». Розжував її та проковтнув. Картотека пам'яті прогорнула до блакитних колоній, виокремила соту. Шульц Лев Гевардович поганяло лєвий і перемістила у специфічний сухий список Валентина. Перелік наділяв своїх резидентів певним імунітетом перед радикальними рішеннями його упорядника – Ба навіть додавав мізерний шанс отримати малоімовірну підтримку в критичній ситуації. Засов брязнув, і карцер потонув у непроникній темряві. Холодна волога яма, без нар, накрита бетонною плитою. Валентин не остерігався ув'язненого. Тиждень у цій могилі приручав будь-яких борзих. Осавул Скоропатко провів тут півроку. Валентин освоївся у темряві та наблизився до скуленої в кутку подоби людини. Не кажучи ні слова, намацав істоту та навмання завдав їй кілька ударів. Стогіне схлипування зв'язали у вологості землі стін та підлоги. Витяг поліетиленовий пакет. Відповіддю на знайомий шелест кутка – Прозвучали гортанні агукання. Вияв тваринного страху. Кат присів поруч. Намацав на пліччі жертви живу рану. Безформне боліться, гнійного м'яса. Місце зрізаної шкіри статуюванням національної символики. Стиснув кволу руку та встромив у рану великий палець. Жалісливе, пронизливе виття просякло крізь бетон. Із жахом пройняло Вохра за важкими дверима. Вохр – абревіатура відвоєнізований охоронець у закладах позбавлення волі. Примітка автора. Охоронець здригнувся і відійшов. Валентин прислухався. Порахував кількість зроблених ним кроків. Недостатньо. Повторив екзекуцію з більшим натиском. Блювотний крик Штовхнув вохра у плечі. Він здригнувся, відскочив. Огидно кривлячись, озирнувся на темний вхід у катівню. Шум кроків стих, і Валентин вдоволено звернув свою увагу до жертви. Кажи: у колишньому Савулу, Збройних сил Батьківщини, не вдалося видушити із себе слово. Шелес поліетилену. Обірвав завивання. «Виразно і членороздільно. Всіх, кого знаєш, а ти ж знаєш, знаєш!» «Савойський!» «Тихо-тихо, не кричі!» «Тихенько, то ж секрет!» Валентин подумки повторював виказані прізвища. Невиявлених адміністрацією, офіцерів, націоналістів. Неквапно натягнув пакет на голову ув'язненому. Прошепотів. Я ціную твій вклад у спільну справу, але нічого особистого. Здолав кволий супротив, втиснувши коліно між лопаток. Наша розмова – тож секрет. Різкий запах? Наповнив яму, спорожнився кішивник в'язня. Нестерпне животіння скоропатко обірвалося. Для певності Валентин почекав ще хвильку і зняв пакет, вивернув, витер слину мерця, склав і акуратно засунув у кишеню. Откривай! заволав на все горло. Це странно, очень даже странно», думав начальник колонії, проглядаючи список, поданий Валентином. Зашмарований папірець в косу лінійку містив перелік прізвищ ув'язнених офіцер-націоналістів, котрим стало розуму не розтатуйовувати свої тіла патріотичною символікою. Вдалося приховати свою причетність до руху опору чи належність до армії або керівних посад у бунтівній провінції. Проте в око впала одна разюча деталь. Усі занесені до списку, так чи інакше вже співпрацювали з адміністрацією. Від сексосів до банальних стукачів за ковбасу. Жодних нових імен. «Сексот» – скорочення від російського – секретний сатруднік. Примітка автора. «Нівероятно і подозрительно!» продолживав разважаты. Все, буквально все из списка уже под колпаком. С одной стороны, но это также доказывает достоверность доклада. Хм... Подвився, обошел в стил. По в короткими пухлыми пальцами по столи. Конечно, это может свидетельствовать о низком уровне моральности нацистов, Их неспособности быть стойкими, гнилая натура, рабское сознание низшего этноса. Да, в принципе, нет причин сомневаться в преданности столь ярого сторонника власти, как замыслов. Но стоит проверить его источники. Этот плебей прекрасно понимает свое место и роль. Да и выбора у него нету. Что очень даже хорошо. Оглянув свои недоразвинути, обризанный пидрипецу нигти, зетхнув. Плохо то, что уж слишком большое влияние он приобрел среди отребья. Надо бы его на черную зону временно пристроить, чтобы блатные ему рога обломали. Тогда, видать, совсем ручным станет усився за стил, натиснув кнопку селектора. «Синюхин, зайди!» С появою підлеглого продолжив. «Отправь-ка в карцер проверенного человечка к... как его... размалеванный тот... Скоропадко! Ну вот, пусть побеседует с этим... скоропатка! «Никак невозможно!» Скончался от истощения... Вскоре после беседы с... ну, с Замысловым. А, ну ладно. А этот не Стайка. Убит. То есть? Блатные порезали. Что-то там не поделили. Вот бля. Ладно, свободен. В интервью Валентин фактично перетворював на остальную споведь. Непевний у моральній стійкості респондентів замислов досягав дотримання священної таємниці єдиним стовідсотковим способом – ліквідацію джерела інформації. «Это тоже как-то странно. Все же надо прощупать этого подхаліма. Арестован, осужден, а все такой же идейный. Даже как-то слишком преданный пес. Проверить». Обязательно проверить. Хотя списку можно доверять без сомнений. Нацисты — это гнилые душонки. «Синюхин!» — крыкнул микрофон внутреннего звязку. «Зайди. Будем приказ сочинять о злодеяниях внутри режимного объекта. Согласно списка». Чому я маю тобі вірити? А чому ти маєш мені не вірити? Ти найкозирніша сука в таборі. Зуби Савойського гучно проскрипіли в розрідженій тиші. Чим тобі не аргумент? Валентин облизав губи і хижо посміхнувся. У темряві безмісячної ночі співрозмовник цього не помітив, і замисло продовжив: Ну, що ви втратите? Крім власних кайданів, жалюгідне життя в таборі, гідну смерть в пердильнику. Навіщо мені організовувати весь цей атракціон? Я можу просто подати списочок хазяїну. І все. І все, погодився невидимий співрозмовник. Списочок я, до речі, подав. Тобто? Валентин відчув як затремтіли пальці колишнього полковника. Не від страху, від люті. Внутрішній сміх замислова озвучився урибчастим сопінням. «Не переймайся! Серед вашого брата сук так само густо, як серед будь-якої іншої масті. Список фуфло. Там попорі сексотів моїх... хазяїна». «Ти своїх же? Ти...» «Своїх? Упердильник?» «Ага, я ж сука! Найкозирніша! І своїх, і ваших, і наших!» Валентинові набридла ця діалектика моралі, і він зло харкнув. «Коротше, будь пильним і не псикай!» Після-завтра вори задумали втечу на ривок, поламали автозак і на загальні роботи. Вас повезуть на старому засраному зілу. Там буде ціла солянка. Воре, мужики! Список я проглянув. Вся ваша братія. Дев'ять рил туди занесена. Загальним кодлом 37. Замовк і прислухався. Уважно вгледівся в темряву. Продовжив. На лісовій дорозі вони там якусь диверсію закопали. Має грюкнути. Може, зіл перекинеться. Вори кинуться на ривок. Мужики не в курсі, але то вівці. Мали б за баранами погнати. Але не факт. За втікачами рваний конвой. Їм за кожного спійманого премія. Навіть за мертвого, але тоді менша. А прохолопують бігуна? Можуть і самі. По етапу на спецзону. Конвой не весь побіжить, це ясно. Два-три дурні залишаться з вами. Замовк. Знову вслухався. Савойський мовчав. Рівно, розмірено, майже нечутно дихав. Замислов поставив полковникові умовний плюс. Ви з кузова не рипайтесь. Нехай подалі відбіжать. Потім справа техніки. Як ви заточки пронесете, не знаю. Ваша справа. Але двох вохрів. Можна і голими руками задушити. Мужиків, що не побігли, обов'язково пустити в розхід за вохрами. Обов'язково без гуманізму. Сплюнув. Тепер так: якщо залишиться більше трьох конвойних, адбой. Якщо мужики не побіжать, адбой. Втрати під час операції допустимі. Але нахер весь цей цирк, якщо з дев'яти прийдуть двоє. Ясно? Зрозуміло. Звідки ти дізнався про нас? Факір своїх секретів не видає. Стемряви очі замислов провалив у морок карцеру. В пам'яті зашелестів пакет і останні, кволі схлипування, Савула скоропадко. Валентин струсив спогат і скривився. Він не винен, що по братим полковника Розмалювався стилістичним національним татуюванням і прирік себе цим на довгу агонію в катівнях. Навряд чи Савойський прийме позицію замислова. Кажи, темний солет, дещо подався вперед. Не кричи, тихо, не час. Потім, на волі. Я тобі докладно прозвітую. У відповідь не пролунало нічого. От, і чудово, підсумував Валентин і продовжив. Акуратно, післязавтра в мене є малява на право покинути зону для відвідування поселення у світлий час доби, чекатиму до сутінок. Усе, усе. І ще раз, коли щось не так, адбой, потім щось інше вимислимо. Люк цистерни відкрився, і на білу гладінь молока впав круглий відбиток дня. «Куди у тапках? Його дітям пити!» Савойський завмер отвором, глянувши на брудне взуття. «Жартую! Не потравляться!» Понуро хмикнув Валентин. «Залазь!» Полковник зло зирнув на колишнього табірного суку і зістрибнув усередину. «Вісім», – підсумував організатор втечі, зазираючи у люк. «А де?» «Невідомо», – відповіло глибоке відлуння крізь хлюпання молока. «Пропав у ніч напередодні». Зникнення одного з дев'яти нерозкритих націоналістів насторожило. Розважив. Повернення на зону вимальовувало перспективу прописати у карцер. Могилу для живих. «Ясно. Отже, план Б». Валентин закусив губу і стрибнув у цистерну. Відстукав по стінці нехитрий мотив. У відповідь пролунали три короткі удари. «Що значить план Б?» «Це завжди значить те саме. Робимо тапки». «Що?» Машина рушила. Молочна хвиля обдала обличчя Валентина. Він захлинувся, закашлявся. Вишмаркався і лише тоді відповів. Зберігайте тишу, панове утікачі. Тапки, значить тапки. Розділ 12. Своя війна. Локація – неокуповані центрально-західні території Батьківщини. Поділля На захід від фронту – з військами спільнонародної Євразійської Федерації час остаточна втрата частини території, вимушений мир на умовах агресора. Тут на вільних теренах твої методи неприпустимі. Ти маєш це зрозуміти. Тут не окупаційна зона. А тут. Богдан стиснув кулак. «Пане полковнику!» Валентин уважно розглядав свої нігті. «Тут, на вільних теренах!» «Саме на вільних теренах!» «Більше колорбационістів, ніж в будь-якому окупованому селі!» «Валентине, ми цивілізована країна!» «Ми цивілізована армія!» «Богдане, ну що ти мені втираєш?» Опустив руки. Оглянув обшарпаний кабінет. Хисткий стіл, завалений паперами та мапами. Кому на біса здалась твоя цивілізація? Якщо завтра тут буде військова централізована адміністрація федерації. Завтра і вся твоя ідейна демагогія попливе у підпілля. Ми маємо силу і план оборони. Ми цього не допустимо. І як Валентин подався вперед. «Яким чином?» «Так, як на половині вже захоплених територій». «Чим?» «І ким?» «Ти будеш не допускати?» Сперся руками на стіл, підводячись зі стільця. «За увесь час ведення бойових дій жодної стратегічної, оперативної, ба навіть тактичної перемоги. Лише героїчні смерті Смерті тисяч солдат, на чиїх кістках поставлять монументальні пам'ятники верховним окупантам. І діти мертвих героїв будуть поклонятись ідолам, освободітелій, поколіннями. Валентин у запалі витягнув шию, випнувши під боріддя. Хижо висунувся ряд нижніх зубів. «Де армія? За полярним колом?» Уся твоя псевдоцивілізація – це купка гною, просочена хробаками п'ятої колонни. Тут хоч на кого плюнь, вцілиш або в стукача, або в диверсанта. З твого довіреного кола бери абикого і розстріляй, не помилишся. Кожен толераст – зрадник. Богдан ляснув долонями по столу і встав. «У будь-якому разі твої варварські методи, твої дії несумісні з...» «Які дії? Які методи?» Валентин всівся назад на стілець, відхилився на спинку і зітхнув. «А ти знаєш різницю між пугуном і розвідником?» Спокійно продовжив після паузи. Підвів очі на полковника. Той поправив стілець і також сів. Не відповідав «Розвідник – це наш доблесний боєць, а шпигун – підлий ворожий покидьок» «Нісенітнийся!» – скривився Богдан «Діалектика! Гаразд, давай наочніше! Наші військові захоплюють трофеї, ворожі займаються мародерством, дія одна, а кути зору різні» Ми воюємо за демократичні цінності, за людські цінності, за... Отож, Богдане, отож! Ми воюємо за, а треба проти. Я воюю проти. Проти того, що не дає і не дасть закласти підмурівок для тих твоїх цінностей. Не те, що збудувати. Навіть територію розмістити під ті твої цінності ніколи. «І доки воно буде серед нас, твоє будівництво неможливе», – втулив нетерплячий погляд у полковника. Повів головою, не зустрівши розуміння, продовжив. «Неможливе, доки не винищити все хробачче п'ятої колонни, всіх колаборантів. Лише тоді купа гною перетвориться на родючий грунт для нації. Але вже пізно». Підвівся і встав напроти Богдана Робота моєї служби полягала в убезпеченні тилу Потер долоною ніс В усуненій можливості ворогом вести будь-яку підривну діяльність серед наших структур Полягала? Здивувався полковник Хіба змінилися пріоритети? Я складаю з себе повноваження Бо зазнав поразки ні, опустив руки. Не від ворога, від вас. Від вашої недолугої лояльної політики, на тлі постійних зрад та витоку інформації. Губи Богдана стиснулись у бліду смужку. Валентин продовжував. Ваша війна програна. Ви змарнували все, що лиш можна було змарнувати. Все! Повернувся до виходу. Не має жодних шансів переламати хід подій. Ваш план. План? Навіть якщо це глупство, можна назвати планом, то воно вже давно відоме Генштабу Федерації. Докладно відомо. Ти не правий, Валентине. Не правий. Замислов затримався у дверях. Полковник продовжив. Уже зараз іде загальна мобілізація. Кожен, буквально кожен чоловік, від юнака до старця, отримає зброю. Кожна третя жінка. Люди полишають усе. Все. Весь народ. М'ясо, перебив Валентин. Ви перетворюєте націю на гарматне м'ясо. Це не вихід. Я не братиму участі у вашій поразці. Залишаю вам можливість. Самим втопити у крові власні ілюзії. Богдан промовчав. Я вестиму свою війну, свою власну війну своїми методами. Війну проти, а не війну за. Вийшов. Сводка гінштаба армії соборно народної Євразійської Федерації. Благодаря доблести военных подразделений, четкой и слаженной работе командования, проведена успешная наступательная операция. Юго-Восток мятежной провинции находится под полным контролем военно-централизованной администрации. Проводится окончательная зачистка от бангруппировок нацистов с помощью спецподразделений внутренних войск и служб безопасности». Після перегрупировки войск і необходимих ротацій буде реалізований второй етап наступательної операції для окончательного возвращання всієї території провінції в состав государства. Страх перед передостаточним падінням незалежної батьківщини без шансу на відновлення загіпнотизував націю, усвідомлення того, що невідворотно укоріниться тотальний режим етноциду меншої вартості та морального рабства запалив фанатичний суїцидальний патріотизм. Загальна мобілізація забрала мешканців цілих поселень. Спорожнілі містечка перетворювалися на бездучні, урбаністичні примари. Громади покидали домівки без марних надій колись туди повернутися. Погано озброєні, зневірені в можливості перемогти йшли у бій маючи лише одну мету – забрати із собою якнайбільше ворожих душ. У просяклій кров'ю землі грузла окупаційна техніка. Штурмовики загарбників жахалися взятих позицій. Вимощені із тіл барикади дивилися на них десятками пустих очей, на дні яких тліла крижана ненависть. При втратах сорок до одного – Захисники батьківщини встеляли своїми трупами поля, заповнювали яри. Містичний страх вивільнявся із померлих і ментально чавив ворожих солдатів. Душив із середини, сковував рухи і не давав просуватися далі по неприсипаному землею кладовищу. Окупанти втрачали здатність іти в атаку, розвідку, рухатись уперед, просто рухатися. Пророчі слова Валентина шматували Богданову душу. Народ гинув у неймовірних обсягах. Так, наче нація провалювалась у безодню. В середовищі Збройних сил Батьківщини у звиклий побут увійшли садиські методи боротьби з п'ятою колоною. Командування втратило контроль над воєнізованими масами. Вони перетворилися на цільний організм керований тотальним психозом. Закони не діяли. Їх витиснув один-єдиний всеосяжний закон. Воля або смерть. Звіриний, оскаженілий супротив загнаної в глухий кут нації зупинив нещастя Орди. Фронт посунувся лише на кілька кілометрів і завмер. Сторопілі бригади окупантів заклякли. Другий етап наступу Захлонулся в лютий крови за хысныки в «Заявление главнокомандующего вооруженных сил, верховного правителя Соборно-народной Евразийской Федерации во избежание дальнейшего бессмысленного кровопролития братских народов и возобновление возможности поиска политического решения конфликта правительство Соборно-народной Евразийской Федерации – останавливает военные действия и призывает представителей враждующей стороны к мирным переговорам. Поразка: втрата більш ніж половини території. Перемога: Снеаев визнала м'ятежників рівним для перемов. Поразка: заморожений на роки конфлікт і мизерні шанси відновити статус-кво дипломатичним шляхом. Перемога: Час на відновлення сил, на пошук могутніх союзників та підсилення визвольних рухів на окупованих територіях. Поразка, принизливий мир на умовах агресора. Перемога, нескорений народ, збережені життя, збережені землі. Яскраво-червона пляма Кривими контурами розтікалася по грудях. Просочувалась обрудне від пото та пилу полотно-сорочки. Одразу темніла, запікалась чорним тавром. Документи! ком'янте?» – рявкнув комісар. У відповідь згортані Богдана видобулось приглушене хрипіння. Поранений потягнувся рукою до рани. На його долоню важко опустилася комісарова нога. Військовий нахилився, Вглядаючись у понавічені уламками, скривавлене обличчя полковника. «Это же надо, Так і зувечила! Як живим остался!» Перевів погляд на лейтенанта. «Абискать!» Покосившись нишком на командира, молодий військовий присів. Обличчя скривилось від огиди. Кінчиками пальців вийняв з нагрудної кишені Богдана просочену кров'ю книжечку. Простяг начальнику. Кілька крапель крові впало на запилені берці комісара. Він вилаявся. Твою мать! Замашний удар долоні прийшовся по загривку молодшого офіцера. Нахрен ти мені це суєш! Читай! Нікак неможливо. Все залито кров'ю! Ну так вибрась! Комісар роздратовано чмокнув губами. Мудділа. Добить! уточнив лейтенант, вказавши на Богдана. Комісар на мить задумався. Госпіталізировать! Нужна картинка гуманності наших військ! Этот урот отлично подойдет. Крізь морок, затуманеної свідомості, Богдана пробився кволий намір дотягтися до пістолета. Долоня вивільнилась під підошви, поволі посунулася до кобори. Великий палець. Торкнувся оголеного стегна. Спробував зрозуміти, що не так. Забракло сили. Свідомість покинула пошматоване вибухом міни на півоголене тіло.